«Що тобі такого сину, каже мати? Ти ж ніколи так не рвався додому, а було аж після причистої, після другої вже». «Е», – озвався Антосю, – «тоді до старших боявсь тощо, а тепер чого бояться, коли сам старшим буду?» «Як спізнюся та пропустю, то хай йому цур. Лучше вже й не являтись, бо в четвертім класі, каже, не те, що в других. Хоч півроку пройде, все поповниш. Тут все по-латинськи та по-гречеськи» то коли його вивчити? Отак він говорить, а сам собі дума, добре перед жінкою й тумана перти, бо не поправить. Бідні діти, подумала мати, добре мої татунь розказували, що то будуть не ученики, а мученики. І почала в дорогу рихтуватися. Був вересень на початку. Сонце пекло, аж кварчить. По узгір'ях всяке зело пожовкло, а з-за гори піднімались хмари, на дощ збиралося, кожен знає. В цю саму пору вкрутих на тім плацу, що коло Пьотрової, стояло стільки четвертокласників, все в новім убранню і паличками землю коперсали, янтось омежи ними. Сюртук на ньому новий, роксаковий, аж по кістки. Шаровари черкасові, на стременах і напружені, хоч смичком поводь. Кашкет новий з китицею, жилетка шовкова, в квітки і чоботи на рипах ваксовані. Наче сумували четвертокласники, бо мовчали, а на виду не сум видно було. Всім очі світились, як каганці. Жаль, каже один, що ми не вкупі живемо. Жаль, каже другий, а добре було б. Та жаль-то жаль, озвав жаль, Антосю. Ходім же з жалю та вип'єм. Ходім, заговорили ті. І пішли вниз, вниз та й до Пьотрової. Вже й кози, як звали второкласників, то що нас з'їжджалась, а ще класи не починались, не було й журнала в станції, тоді твора і хати не держалась. Розбрались, хто куди попав. «А де були?» – питає старший, як ще й запитає. «До міста ходили, відкажуть і покажуть папір чи цизорик, що колись купили, аби старшому очі запхати. То й тепер нікого з малих не було дома, ні духу». Так і треба, кажуть четвертокласники. Антосіо зараз пішов у пекарню і просить хазяйку. Чи не можна б, щоб Мотря пішла до Кромбера? А чого вам аж до Кромбера, хазяйка каже? Вишняку з пишною міною, відказав Антосіо. Та не можна від якого другого крамаря, а конче від Кромбера? А хіба ми що? Може грошей не маємо? заговорив Антосіо, і вийняв з кишені капшук повний грішми набитий. Ось, каже, дивіться, і дав аж п'ять карбованців. Кромбер то був самий багатий купець в крутих. Винами торгував, а наливок і не було в його ніколи. Та Любораченко не знав, і хазяйка не знала, що є, а чого нема в його, бо то все голота була, що й не снилось їй луччого, як наливка». «Від Пьотрової треба було через Яритий, через два містки, а там ще й степком поза домами, а там уличками та переуличками, доки на місто вийдеш, а Кромбер аж за містом жив, в поперечній перії, то мотря такий ген-ген забарилась». Четвертокласники тим часом трощили кавуни. «Може, курку або гуску?» – питає Антосю. «Якби так через місяць, то недовго б її заважити в тебе в скринці». А тепер ще домашні птиці небесні в пузі перелітають. То й не треба, може, меду, каже? Нам і так солодко відказали. Вже третій кавун доїдали, калюжі по всім столі, аж на землю тече. По хаті шкарлуп, як на баштані колокуріння. А що зернят усюди, то вже й Бог забув». «Нема вишняку», – заговорила Мотря, ступивши через поріг. «Та що ж це ви наробили?» – додала вона. «Де вам і ці пляшки поскладати, що на столі такі калюжі?» «Та клади де-небудь», – озвався Антосю, – «хоч на кроваті тим часом». «А я, каже, Мотря взяла рому та вина?» «Може віднести? А я з такою умовою й брала, що як принесу, то щоб назад прийняв». «Говори, ми його приймем, ще й сліду не знайти». Поклала мотря пляшки на кроваті і взялась прибирати на столі. Антосьо склянку витирав, а в тих два четвертокласники поглядували один на одного, то на пляшки, через годину в Пьотрової вже співали. «Позич мені, брате, скільки карбованців?» – почав далі один з гостей просить Антося. «А скільки тобі?» – Антосю каже. «А так з п'ять або що?» «Нема п'яти», – Антосю каже. «Десять коли хоч дам». «Давай вже й десять, що робити з тобою?» – каже той. Поліз Антосю до капшука, а той другий четвертокласник дивиться, і йому аж очі забігали. «Та не давай, – йому каже, – а дай, брате, мені лучше!» «Та ні, ні, мені дай, – а йому не давай, – озвавсь той!» «Не вір, не вір, – каже другий, – мені дай, – а йому ні!» Антосю все копавсь у капшуці, далі вийняв цілу паку бумажок, все по десять та й по десять, і дав тому, що просив. Взяв то і почав чванитись. Бач, каже другому, таке моє цвіте, а твоє гниє. То позич же й мені, казав другий, коли йому позичив, хай не дражнеться. Най тобі десять з пихою, як той мільйонщик, заговорив Антосьо. «Ова, – каже, цей, бачи, в мене є. Вип'єм же тепер за здоров'я, Антонія Грвасьйовича, що позичив нам грошей і з цим словом налив склянку. Твоє здоров'я, Антоній. Антосьо зав'язував капшук і не чув, а, може, до тої пори вже й вуха йому позакладало. «Чуєш, Люборацький, почав той. «Га, – каже Антосю, – дай тобі, Боже, здоров'я, – дай тобі, Боже, – озвався Антосьо, і цей хильнув та й налив і каже до того другого. «А ти чому не п'єш?» – той мовчав. А на його бендюги не дійшли, спустив носа, як індик, губу відквасив, голову повісив та й сидить лиш сопе. «Чуєш, бра?» – заговорив Антосю. «Чому, бра, не п'єш?» «Не хочу». «Ти вже сердишся?» «Сердюся». «Та за що ж?» «Як то за що?» – каже той нахмурений. «Чи ж я таки рівня тому, що ти йому, й мені по десять карбованців дав? Хіба він тобі такий приятель, як і я?» «Ще більший, ще більший» – підхопив той і додав. «Люборацький. Чуєш, Люборацький?» – каже. «Коли хоч, кажи в вогонь лізти, полізу, їй Богу полізу, за тебе, братіку, і вогонь, і воду їй Богу. От бач, почав далі поліз, покроваті зняв образ, поставив на столі і почав поклони бити. Вдарив їх стільки і каже, заклинаюсь оцим святим чи святою, що тут намальовано, бо щось не добачаю». Коли я не більший приятель для Антося, як той, чуєш гука до того нахмуреного, чуєш їй, Богу, правда, і поцілував образ. Дурний ти, заговорив той. Хіба я тебе не знаю, що ти світовий брехун? От коли я не брехун, так що й ніт. І присягну, що ніт. І собі збирається лісти, та Антосію придержав його за поло, каже, вірю, і Богу вірю, от на тобі ще десять карбованців, бо я тобі вірю. Взяв це і каже. А я таки поцілую святого Миколая, що з мене лучший для тебе приятель, як з отого сучого сина Брехуна. І поліз діймати святого Миколая та ставити на кроваті. Батько каже, до того, що вже клався, все-таки моє цвіте, а твоє гніє. Ось уже друга з цим словом так тикнув під ніс бумажкою, ніби, а замість неї кулаком, що той аж на ногах не встояв, а мусив присісти». Та не зважив на це, а заговорив до Антося «Так, каже, то ти не брат жити мені, на тобі цих десять, що вже здав» і дає йому позичені гроші «Не беру я, каже Антося, я ж тобі позичив» «Я не хочу, візьми собі назад» «О, бач, каже далі, піднявши руку над головою, о, бач» і з цим словом поклав бумажку на стіл і разом з усієї сили вдарив кулаком «Та я не беру і не бачу», – каже Антосю. «Хоч і за вікно викинь. Я ж тобі позичив. Ти ж мене просив?» «Та я тебе просив, щоб на рівні стали з тим сучим сином, що он добра запнеться та не може зняті». Той і справді топтався по подушках, стогнав, а святий Миколай все на гвіздочку висить. Почувши ту мову, Антосіо приступив до його і тиче в руку ще десять карбованців. І Юрка, що «Схова, я би той не побачив». Повеселішав неборак, побачивши, що таки не гниє його, що таки на рівні стали, і почав запихати в кишеню обидві бумажки. Антося тим часом налив стакан вина, випив і почав припрошати. «Пийте, браття! Хоч тут був всього один брат, а другий все стогнав коло образа». «А ти ж віриш мені, що я не брехун?» – каже той, що присягався. «Як віриш, то вип'ю». «Братіку», – почав Антосьо, – «братіку, щоб мене грім побив, як не вірю. Та щоб я тобі не вірив, моєму приятеліві. Я тобі, та я не знаю що». Обнялись і поцілувались. А той, що стогнав коло образа, мабуть, розсердився, бо так разом, як сіпне, то так і дав сторчака аж під стіл. Простягнувшись тут, поцілував образ і сунув його під кровать. «Полеж, каже, ти там, а я тут трохи відпочину». «П'яниця, сучий сині!» – заговорив цей, що клявся. «Як той заснув, йому пити! Йому-йому!» – каже. «Ет, що й казати? А коли ми, братіку-козаки, то так, ми ще й вип'ємо. А правда?» «Правда», – каже Антосю. «Правда, братіку, і налив». «Поцілуємось же!» – каже той. «Поцілуємось!» – поцілувались і випили. «А ти, сучий сину, п'янице!» – почав все один до того, що лежав долі. «Ти вже не п'єш, а, не п'єш?» І почав штовхати ногою. «Чуєш? Будеш пити?» «Буду», – озвався той і завів. «В бездні гріховній валяяся». «Ти, сучий, сину, не в бездні, а під столом», – каже цей. А той все, «Не ісліді милосердя, милосердія». «Мовчи», – гукнув цей. «Твоєво», – співав той. «Залиймо його, Антосю, хай мовчить». «Заливай», – каже Антосю. «Яромом», – каже цей. «Хіба я що?» – каже Антосю, – «не будеш сердитись?» «На тебе я сердитись. Братіку, лий скільки хоч, і ще пошлю мутрю, а ти лий». Взяв цей пляшку і почав лити тому саме в губу. «Брррррр!» – почав той. «Бррррр! Всемирний потоп! Гвалт!» І обернувся потилицею до гори і маца попід кровать. «Святий Миколаю, рятуй!» «А той на потилицю лє та й лє!» «Що ви робите?» – почала хазяйка. «Ото гарно, і образи познімали. А люди – люди. А поналипали. Ото… А той, що робить? Вже джмілів слуха? Гарно!» «Молчать, молчать!» – почав Антосю. «Я тут хазяїн. Який мені хазяїн красний, що хазяй цій чарки випити не дав? Є, є, ще вип'є й дві!» Через годину й хазяйка пристала до гурту і всі разом співали. Та вже не тут, а полізли на горище, бо почала дітвора сходитись. Не разу так пили вони й приспівували, а стара Люборацька раз збиралась до міста. Треба було рисі хутро справити, ще й не справити, а верх набрати, бо брам міг, був готовий з васиного хутра. То вже для Масі що іншого, для неї треба було б блам купити і накриття, бо вона старша, а Орися менша, ще й в переробленім походить. Збиралась, пані матка, і коні вже запряжені стояли коло порога, вже й пообідала в дорогу, зовсім готово. Тільки сісти. Коли до грошей, що в скрині були, а там, щоб копійка. Нещастя моє, заголосила. А хто ж тут так погосподарював? Найперше до масів чопилась, то ти, каже, вкрала. Та ця не далась, зараз відгризлася. Потім до Орисі. Ця плаче присягається, на що мені каже? Чи не брала ти, дочко? питає Тетлі. Ні, мамочко, їй Богу, ні. Не святі ж злізли з неба та гроші вкрали, озвалася стара. Хто-небудь та взяв же їх? А плачу було та клопоту не доведи, Господи. На Антося ніхто й не подумав. Далі до ворожки вдалися. Ворожила вона, ворожила, та й каже, таки з ваших хтось, та його нема дома, чорнявий, невисокий, ще молодий. То чи не Антосьо, каже Текля? Де ж би такий Антосьо крав, каже мати? Проте, подумавши, порадившись, запрягли коні та й поїхали до крутих. П'ють четвертокласники, та вони їдять, та родзинки, та всякі ласощі. А Антосьо лиш погукує на менших, збігай до міста та бігай. І цибухів накупив і тітюну, хазяйка догадувалась, що що-то воно є, та не сміла сказати ні старшому в очі, ні смотрителеві, бо як неправда, то буде їй лихий світ. Як тут Люборацька, рум як пить дало. «Що мій син тут поробляє?» – питає. «П'є та гуляє?» – відказала хазяйка. «А де його скринючка?» – показала хазяйка. «Скринючка стояла і не замкнена». Коли до неї, я там всього-навсього п'ятдесят карбованців. «Бідна ж моя головонька», – заголосила мати, – ото шатнув. «А скільки було?», – питає хазяйка, – «вже догадалась». «Та вже скільки не було, а назад не вернеться». Як прийшов і Антосю з класу, напалась мати на нього. Лайла-лайла, а він і губи не роззявив. Аж напослідку каже, «Ото треба було справити мені сюртук». «А ти ж справив собі його». «Ніт», – відказав Антосю, хлопнув дверми і вийшов. Так мати й поїхала, що він і не показавсь їй на очі. Бідна мати, виїжджаючи, ще просила хазяйку, щоб не розглашала. Своя праця, каже, своя й дитина. А як треба буде Антосюві грошей, то вже будьте ласкаві, каже, до п'яти карбованців не позичайте. Розсердився Антосіо, що мати крадені гроші одняла, і хоч присилали за ним під воду на Різдво, не поїхав додому. «А що мій Антосіо там поробляє в чужині?» – згадувала мати на багату кутю за столом. – Чи має хоч хліба доволі? А Антосіо й вухом не вів. Підцапивши гроші, порозпозичав – а після лиш відбирав та гайнував, і на Великдень не поїхав. Та на цей раз мати вже не посилала підводи від себе, а просила отця духовника, як їхав за своїм, то щоб і Антося привіз. Та дарма, Антося й не подумав їхати, а поїхав тільки сам Духовниченко. Син сердився, що мати крадені гроші відібрала, а мати бідкалась побивалась, і сорочечку синові, і грошенят, і маслиця, і метку всього посилала, аби тільки брав духовник. А духовник був чоловік, яких рідко, той набере для Антося повну бричку, що й сісти ніде було. Чому додому не їздиш? питають Антося, камбраття вже перед другими вакаціями. Як мені їздить на чужих або й на своїй тарадайці? Як пришле мати коляску, то поїду. Люборацька й справді купила криту бричку на ресорах. Вже сподівалась богослова, бо це курс кінчали, то готувала придане. Антосю довідався, то дув на коляску. Доки не пришле коляски, то сучий син, коли поїду. Та поїдеш ти й верхом. Пішки коло палички, як стара матиме розум, та нічого не прийшле. Бо й прийшле, як до других сиріт присилають під воду з торбинкою на плечах, щоб дорогою не боявся. Та я не люборацький, коли поїду, як не в калясці, Таку розмову вели четверті класники вже перед публічним екзаменом, перед промоцією в семінарію. Через день і списки прочитали, і Антося назначили в семінарію. Кому й похвальний лист дали, такий розмальований та золочений, і Антосьові дали його. Йдуть собі купами, то ніби семінаристи, то вже третьокласники, то четвертокласники, гуторять собі йдучи, як то задягнеться дома, бо вже й вищим класі буде. А семінаристи, як то гуляли б, якби не чортів екзамен, в кам'янці, що з його не пустять в семінарію. А попереду всіх їде віз літерняк чорними волами. «То це до тебе коляска», – каже один Антосьові. «Може, до тебе то так, а до мене приїде четверня лихих». Так, сміючись, нас догнали й ту хуру. Аж вона й на справшки до Антося. «Ворочайся додому», – гукнув Антосьо, «Скажи, хай коляску прийшлють». «Хай уже завтра, пане Чо, звався чоловік з воза, хоч дайте волам відпочити». До вечора та через ніч Антосєві роздумав, що доведеться пішки йти, коли не поїде волами. Той намовив чоловіка. «Проси, каже мене, я боцім буду не хотіти, а ти все проси, то я й поїду, то твою волю вчиню». «За це тобі, дорогою, знаєш». Саме як зійшлося камбраття зо всієї цієї магали, а хто із тієї, щоб поглузувати за Антосєвої коляски, як входить його хурман, кланяється чуть не в ноги, просить, молить «Їдьте, паничу!» Та їдь, уже кажуть камбраття, тут сорома жодного нема. Хто знатиме дорогою, що то Люборацький йде, той самий, що на коляску засідав. «А ти ще в сорочці їдь!» То кожен подумає, що який шляхтюга в поле або до млина. Ще й соломи наклади в драбини, то й поїдеш, як в колясці. Ні стукни, ні грюкне. Трохи посперечався Антосьо та й каже, «Через вас, браття, тільки поїдуть, а через просьбу цього чоловіка. А без цього сучий син, що ні ногою з місця». На розпрощання поставили мого речу. «Той злотий, той два, і зашуміло в голові». Почувши хміль, хлопці роз'ятрились. Тільки б гуляти. Та де в біса грошей взяти? Якби до кожного підвода була, то ще пів лиха. А то лиш до Антося. А мати всього тільки карбованця прислала, щоб на дорогу було. А довгий на случай будуть, то просила духовника поплатить, як свого братиме з шкіл. Та Антосю не задумався. Оком кинув на свій похвальний лист, що лежав на столі, і каже – Ось гроші!» – схопив його в руки і аж головою струснув та й побіг з хати. «Куди ти гукають? Пождіть минуточку, я вернусь з мого речем!» Не могло цим і в голову зміститись, як Антося через похвальний лист на гроші розживеться, а він потяг просто до кромблера. Поздоровкавшись з купцем, як годиться, Антося почав. «Пані Орун, я в вас не раз грішми сипав, то ви вже знаєте, що я на копійку не жаден. Маю, слава Богу, не одну тисячу. Так ось що. Перевели мене, бачте, в кам'янець. То треба гульнути. А в мене, як на теж, ось один карбованець в кишені».